Він зрозумів, о, благодатна година осіянь, що справді не зміг би тепер, як великан, стояти просто у дереві. Було тепер у нього певне знання, яке не давало йому спокою, яке позбавило цноти його розум. Коли ми розмотаємо все, тоді свідок перебуватиме у власній формі. Ватанджалі, Йога-сутра, третій афоризм. Що? Тоді ми всі станемо самі собою. Пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. Ісус Христос, Євангеліє від Івана, вірш не пам'ятаю який. Тобто все просто? Так, усе просто. Головне слово тут – пізнайте. Вся заковичка в ньому. А якщо істина у кожного своя? Ті, хто сплять, бачать кожен свій сон. Тільки ті, хто прокидається, бачать світ однаково. Істина – це день. Сонце, ява, ясність, пробудженість – це краса, простота, очевидність. Це так, як воно є. Істина світиться. Вона проливає світло знання на речі, а не вігластво. Це пітьма. У пітьмі ти можеш насолоджуватися власними істинами, але на світі все виглядає таким, яким є насправді. Раз я починаю бачити себе, значить, я рухаюсь у бік істини. Зробив розкатив несподіваний умовивід. Значить, мій розум. Розвивається, думати було великою несподіванкою для Раскатова. Він перевів погляд на Вероніку, аби застосувати свою щойно набуту можливість на ній. Раскатав роками перебував під впливом доктрин, котрі запевняли, що думати шкідливо, закликали до внутрішньої тиші, і зовнішнього мовчання. Раптом Роскатов відчув ентузіазм із приводу свого подальшого життя. Його більше не лякала пустка, яка оголилася перед ним. Він знав, як рухатися крізь неї. Раптом життя здалося йому сповненим доцільності. У нього був розум. І цим розумом можна було — А яку ти хотіла, аби намалювати ікону, Віроніко? Віроніка, що сиділа на краю лави, задумливо граючись, китицею власної коси озвалася. — Не знаю ще. — Треба подивитися на місце. Місце має велике значення. Хочеться, щоб воно було красивим. Верніка випросталась і серйозно подивилася на Раскатова. Я насправді ніколи цього ще не робила. Але я маю фарби із собою. Слухай, приходь завтра до мене. У нас у дворі є хороша стіна. Я тільки думав, щоби там щось намалювати. Я гадаю, що пацани будуть за. Я подумаю, відповіла Вероніка. Хоча вона не виказала жодного невдоволення, ані натяку, чогось такого не було в її голосі. Тараскато відчув один гострий докір сумління. Він потягнувся до паки сигарет, аби покласти ще одну до рота і запалити, щоб приховати цей дискомфорт, однак у світлі не знати вже нічого, Може, істини, Раскатову з усією ясністю відкрилися не ці мотиви цієї цигарки, яку він збирався приректи. Рука зупинилася, і Раскатов відчув, що означає боротьба із собою. Дивне слово сполучення. Хіба можна боротися із собою? Це так, наче грати із самим собою в шахи. У будь-якому разі ти програєш, і ти ж і переможеш.